Ni lyssnar till P1, jag heter Sam Kapadia. Så står vi inför ett årsskifte igen. Under 2007 skiftar den judiska kalendern till år 5768. Islam noterar år 1429. Iranierna hamnar i 1386. Och är man hindu så blir det antingen 2063, 1930 eller 5109. Och Etiopierna... De firar äntligen millennieskiftet 2000. Och som vanligt så är det dags för speciella temaår. Nästa år blir det internationella polaråret- för att uppmärksamma forskningen i polartrakterna. Det är också det internationella heliofysiska året. Det handlar om forskningen om solsystem och planeter. FN lanserar delfinåret 2007. Kineserna däremot anser att vi nu går in i eldgrisens år- ett extra tursamt år att skaffa barn, sägs det. Men vad spelar siffror eller symboler för roll egentligen? För de flesta av oss i världen känner egentligen inte av årsskiftet alls om man tänker bort nyårsmiddagen och fyrverkerierna. Förändringarna sker i marginalen, om ens det. Vare sig man bor på Östermalm, i Skärholmen, i Darfur, på Manhattan eller i ett flyktingläger i Tirana. De flesta av oss känner inte heller, vare sig själ eller hjärta, att Tyskland tar över ordförandeskapet i EU eller att FNs generalsekreterare nu kommer att heta Ban Ki-moon. Men på sikt kanske det och en massa andra händelser under året kommer att påverka oss. Flyktingarna i Darfur och de i flyktinglägret i Tirana. Förhoppningsvis till det bättre. Välkomna till konflikt. Konflikt idag är en nyårsspecial och första timmen sänder vi en dokumentär av Randy Mossige-Norheim. På Guantanamo-basen på Kuba finns idag drygt 400 fångar. Omkring 100 av dem betraktas inte längre som farliga eller som NLEC, No Longer Enemy Combatant, inte längre fientlig kombatant. Många av dem var inte ens krigare från början utan oskyldiga människor som hamnade i kläm under kriget i Afghanistan 2001. Ändå är de fortfarande fängslade eftersom USA inte lyckats få något land att ta emot dessa fångar. Den 3 november i år sa det amerikanska utrikesdepartementets juridiska rådgivare John Bellinger vid en föreläsning på Harvard att citat, USA är inte särskilt angelägna om att hålla kvar dessa människor i fångenskap –och att presidenten och utrikesministern nu förstår att frågan om fångarna skapar problem för USA runt om i världen. slut citat. Under 2006 har USA trots allt släppt 96 fångar från Guantanamo. I mitten av december flögs till exempel 16 saudier hem. Andra flygs inte hem utan till Albanien. Senast nu i november flögs en usbek, en egyptier och en algerier på enkel biljett Guantanamo-Tirana. Usbeken heter Sakir och är en ovanlig man. Honom hör ni mer om idag. Pengar och löften om NATO-medlemskap verkar vara den albanska regeringens bevekelsegrund för att hysa före detta Guantanamo-fångar i en flyktingförläggning i Tirana. De fem första som USA deporterade till Albanien var muslimska uegurer från Xinjiang-provinsen i Kina. De såldes för 5 000 dollar styck av pakistanska prisjägare till USAs armé i Afghanistan i slutet av 2001. Randy Mossige-Norheim har i snart åtta månader följt dessa uegurer, dels genom släkt i Sverige, dels på plats i Albanien. Idag berättar hon hela historien om dessa män som i årtal fått sina mänskliga rättigheter kränkta. Fem män som idag inser att de trots sin oskuld dömts till exil och att deras liv aldrig kommer att bli hela igen. Remember these are the ones in Guantanamo Bay are killers. Uh, they're uh, uh they don't share the same values we share. Because they want to attack and kill. You know, it's Muhammad Aybach Muhammad 50 70 79. Jag heter Ayub Haji Muhammad, mitt nummer är Guantanamo 279. They are enemy that seek to fight. en flyktingförläggning i Tirana i Albanien, en fredag i oktober. Det är höga murar runt förläggningen, murar med krossat glas och taggtråd. Men bakom muren ser jag långt, ända till de blågrå bergen. En radio står på och nu ekar över innergården. Där borta går en ung man och pratar i telefon. Vad han säger? Han säger, nej mamma, vi äter inte deras mat. Vi lagar vår egen mat. Var inte orolig. Tänk inte så mycket mamma. Jag mår bra. Gud ska göra så att allt blir bra. Tro på det. Vi ska träffas snart. Nej, säg inte så där, då blir jag ledsen. Ayub Haji Mohammed, fången nummer 279 på Guantanamo, ringer hem till Xinjiang-provinsen i Kina. Är det sant det där han säger att han mår bra och att de snart ska träffas? Signa, om, om человека, Absolut inte. Det är, ja, är inte sant. Jag, oh jag, jag är tvungen att ljuga om jag ser sanningen, jag berättar hur mår jag och vad som hänt Hon ska gråta och hon ska må dåligt. Det är därför jag undviker att berätta sådana saker. Hakim. Jag yeah, heter Adil Hakim, mitt nummer i Guantanamo 293. Ah. <�belleneration> yeah. you... <attres> så or så är jag ska vackla om Jag kommer tillbaka? Det känns så att jag är därmed med dem. Det känns jag att jag är hemma. Men ibland jag drömmer, till exempel mitt i natten- plötsligt kom polisen och jag hämtar mig hemifrån. Och mina barn ser det. Sådana drömmar jag såg. Det är hela tiden jag ser i drömmen- att på slutet kommer polisen och hämtar mig därifrån. En marknad i centrala Tirana- det regnar lite på travarna av kläder och smink på de rangliga borden. Ett par mörkblå gummistövlar kostar 12 kronor. I Sverige skulle de kostat över hundra. Och här säljs leksaker som är tillverkade i Kina. i Lely demonstrerar den kinesiska leksaksfjolen. Det ser ut som om man spelar själv- men fiolen är batteridriven och kan åtta melodier. Bakileli har läst om Adel Hakim, Ayub Hadji Mohammed och de tre andra uguriska för detta Guantanamo-fångarna i tidningen. Han minns när de kom den där dagen i maj. Journalisterna följde efter dem som en liten svans- vart de än gick. När de åt sin första pizza rapporterades det om det i tidningen- Tror Albanien fick något i gengäld av USA- för att man tog emot Adel, Ayub och de andra- frågar jag Bacchileli. Nej, säger Bakileli. Albanien fick inget i utbyte, bara omvärldens respekt. Vår regering borde aldrig tagit emot dem- säger Liliana Lassi som säljer linnen och underkläder. Vår regering borde skicka tillbaka dem- till där de greps en gång. Det här säger jag inte för att döma dem på något sätt. Jag menar bara att Albanien har nog mer problem- säger Liliana Lassi. Liliana Lassi pratar om dem- om Ayub Hadji Mohammed och de fyra andra före detta Guantanamo-fångarna. Ayubs mamma har just frågat i telefon- hur mår du? Vad gör du där? När kommer du? Och han har inga svar, utom de vanliga. Att han mår bra och att Gud kommer göra så att allt blir bra. Ayob Hadji Mohammed var 18 när han lämnade Xinjiang-provinsen i Kina i augusti 2001. Han tänkte studera i USA. Först engelska och sen kemi eller fysik. Och han skulle bo i släktingar. Ni bara nummer jag hade bara en det har var önskemål att att mig i USA med den önskemål jag lämnade mitt land jag och nu så i så så så Gandanov det är hamnade i Tiguan tamus försto så fyra år jag var fängslad i Guantanamo nu frågar jag om allt det som Ayub aldrig har berättat om för sin mamma, och vi sitter i lägenheten som han delar med de här fyra personerna. Mina namn är Adel Hakim, nummer Jag heter Adel Hakim, mitt nummer i Guantanamo 293. Akhtar Qasim, kvarteret nummer 178. Jag heter Akhtar Qasim, mitt nummer 236. Min ism Obevgur Qasim, numrum 283. Jag heter Abubakir Qasim, mitt nummer 233. Min ismim Ahmed Adil, Guantanama-deki numrum 260. Jag heter Ahmed Adil, mitt nummer i Guantanamo 260. Jag tänker på Ajobs mamma. Om jag kunde prata med henne skulle jag säga det här: Hej, det är du som borde vara här i Albanien och träffa din son som du inte sett på över fem år. Men istället är det jag som sitter här. Som svensk och EU-medborgare kan jag korsa gränser hur jag vill. Det var en inreseavgift hit till Albanien på 10 euro. Det var allt. Han har så glada ögon, din son- och han har börjat vänja sig vid omgivningarna- kring flyktingförläggningen. Kanske skulle han inte längre beskriva det- som ett slumområde, men det är det. Här bor folk i ruckel- och gatorna rinner bort i lös lera- varje gång det regnar. Det går omkring kor här- mitt bland bostadshusen- och de rotar i sophögar- efter något att äta. Det är galler för fönstren här i lägenheten- Poliser vaktar utanför ingången dygnet runt. Arjobb har berättat för mig att det är för att skydda dem. I maj, precis när de hade landat från Guantanamo, begärde Kina att din son och de fyra andra skulle utlämnas till Kina. Den kinesiska regimen säger att din son är en terrorist och att han ska ställa sig inför rätta. Han ville att du skulle vara stolt över honom. Om han hade lyckats med allt det där han tänkt, med studierna i USA. Men det blev ju aldrig så. Har din son överhuvudtaget berättat för dig att han suttit på Guantanamo i fyra år? Eller är det bara de där orden om att allt är bra och att det kommer ordna sig som du får höra? Jag är en främling för honom, en journalist från ett land långt borta. Vad vill du veta? Frågar han mig. Och sen berättar han om den dagen han greps. Det var på gränsen mellan Afghanistan och Pakistan i december 2001. Och sen bombarderades mycket precis i den tiden. Och vi kunde inte stanna kvar på den platsen. Och då vi tänkte att vi ska gå över Bari till Pakistan. Och vi tog den vägen. Det var jobbigt att oss eftersom samtidigt de bombarderades överallt. Och det tog två och en halv dagar. Och på väg till Pakistan var, var flera familjer som hjälpte till oss. Någon gav oss mat, någonsin te eller vatten sådana saker. Och sen när vi kom och placerade, Pakistan, placerade gränsen och hamnade till Pakistan- då pakistanska myndigheterna fångat oss- och sålde till USA-myndigheterna för 5 000 do USA dollar var. Sade de att de fick 5 000 dollar betalt för var och en av er? Jag undrar inte i vilken kinesisk amerikansk meteorologisk Sorax och Tjörgen dess Ländebesbesmäk. De sa inte så, de kände inte det. Det vi, det vi kunde reda på i fängelse i Guantanamo. Där de sa de amerikanska eh, myndigheterna de förklarade oss. Och vi köpte er för 5000 000 USA dollar var. Innan Ayub Haji Mohammed hamnade på Guantanamo- satt han i fängelse i Pakistan. Men sen flögs han till det amerikanska militärfängelset- i Kandahar i Afghanistan. På planet dit- hade han handbojor och fotbojor och hårt bunna bindlar för både ögon, öron och mun. Och när vi flög, såg jag mådde illa och kräckte. Och det vet att det var mask. Och då när jag visade och pekade att jag kräckte att ni borde byta. Då, jag istället det, då misshandlade jag mig. De slog mig att jag måste vara tyst och sitta lugn och ro. Och därför bytte de, de ben här i brösten. Den de sparkade. Och det gör ont. Varje gång när jag andas eller saknas luft. Det gör, det jag har här i benen. I fängelset i Kandahar slet den amerikanska militären av våra kläder, säger Ajob. Vi fick ligga helt nakna i våra celler trots att det var januari månad och kallt. Om vi sa att vi frös blev vi misshandlade. Det fanns barn också i fängelset i Kandahar, berättar Ajob. Det yngsta barnet var tolv. Ja, flera av dem var med oss där. Jag såg dem. Sa de till dig hur gamla de var? Albert, till dig. Jag visste att jag var 80 var gammal. Vissa av dem vill i närheten min cell och flera av dem mot emot. Berättade de där 12-13-åringarna i Kandahar-fängelset för dig hur de hade hamnat där? Från right. en familj De gripet Sex personer Pappa och Brötter Sex personer från en familj Han berättade att det var 12-årig kille Thousands of dangerous killers Schooled in the methods of murder Are now spread throughout the world Like time bombs. I sex månader var Ajob i kandahar-fängelset. I juni 2002 flög han till Guantanamo på Kuba. där fortsatte misshandeln, berättar Ayub. Det finns må, inte skandar, inte, den är, där vi fick inte det. Ja, det är liksom djur. Vi botte den som vilda djur. Vi var bara två meter yta. Vi kunde inte röra oss. Förutom den vanliga cellen finns det flera olika slags bestraffningsceller på Guantanamo, berättar Ajob. En cell kallade vi det mörka rummet. Cellen är helt i metall och där inne är det alldeles mörkt och tyst. Mm. Ah, Först var det blå färg. Men sen de färgade de om och gjorde svart. I dagsläget är det svart färg. En annan bestraffningscell kallade vi för kylskåpet. Jag var i en sån också. Och där inne är det kallt, säger Ayub. Och det finns såna celler liksom kylskåp. Du ser ingen ingenting. Det är helt mörkt inuti. Och om du skriker, ingen som hör dig. Och sen är det ens hål, och då kommer eh, kallt luft. Var du i ett sånt där rum som var som ett kylskåp? Jag att de Jag var straffat. Jag fick så en straffning ungefär sju gånger. Och det var olika tidsgränser. De straffade mig. Tio dagar eller en och två månader. Och vi har inte kläder och det är något hus Och det är väldigt kallt. Och särskilt när du är hungrig och det är kallt luft. Då känns det väldigt, väldigt jobbigt. På nätterna kom de och väckte oss minst en gång i timmen, säger Ajob och Vi kunde inte sova ordentligt så. De speciellt natten då väcker de varje en två timmar. De slår på dörren och väcker oss. Och sen de använder gas. Vad var det för gas? Då står på med ansiktet, till ögonen och till näsa och till munnen. Och när du andas med sådana gass, du har inte, du urkar inte stoppa benen. Du kan inte göra någonting. Först använder man gas, och sen binder de dina fötter och dina händerna. Och de bär det till ett annat ställe och gör allt som de vill göra. Nu kommer kattungen in i rummet. Ajo och de andra hittade den i ett dike. Den var sjuk och de köpte medicin åt den. De har gjort ett hus åt den av en brun kartong. Kartongen har både fönster och dörr. Jag tittar på lakanet i sängen. Det har så gulligt mönster, ljusblå blommor och mörkblå svampar med prickiga hattar. Vakterna på Guantanamo skrek åt oss hela tiden, säger Ajob. De pratar inte med vanliga ord. De använder hela tiden brutalt. Även när de hämtar oss till förhör. Ni är lika som djur. Ni bara äter och bajser. Ni är inte människa, ni är djur. Så de uttrycker och så dom de trycker ner oss. På Guantanamo kunde man bli bestraffad för precis vad som helst, säger Ajob. En gång blev jag misshandlad för att jag ätit ett bananskal. Det gick aldrig för att förutse vad som skulle leda till en bestraffning. Om vi satt slog de oss. Om vi stod upp slog de oss. Om vi pratade slog de oss. Och jag minns särskilt en gång. Jag fick ett äpple. Jag åt det. Och sen sa vakterna, var är pinnen? Alltså äpplets skaft. Jag såg ingen pinne, sa jag. Då placerades jag naken i cellen som var kall som ett kylskåp. Jag jag skrek och sparkade på dörren. Det kält kan ni yemelo. Och sen de gjorde någon spritta på kroppen. Och jag ramlat ner och sen när jag vaknade jag igen sparkade och skrek på någon. Och då de kom de med turgas och de sprayade på ansiktet. Och de lade mig till den järnsängen utan täcke, utan någonting. Och jag sov två dygn. Många hungerstrejkade på Guantanamo i protest mot hur vi blev behandlade, säger Ayub. Och de som inte hade ätit på länge blev till sist förvirrade. Mm de på slutet, den männen blev inte vanlig människa. De kunde inte röra sig, de kunde inte prata, de kunde inte göra någonting överhuvudtaget. Och då de började bajsa och kissa på sig. De aldrig fick tvättning, de tvättade inte och bytte inte viksringen till. Och de var liggande med den luft. I juni hittades tre män döda i sina celler på Guantanamo. De amerikanska myndigheterna sa att de begått självmord, att de hängt sig. Ayub Haji Mohammed kände de där tre männen och han vägrar tro att de tog livet av sig. De dog för att de hungerstrejkade, säger Ayub. De svalt sig till döds. De åt ingenting, drack inte ens vatten. Ja. Ja. Jag tror inte på det. Jag tror inte på det eftersom de var precis vid mig. Jag vet, de, de var väldigt kloka killar. Och jag vet, de tog inte eget liv. Jag tror att de protesterade på så sätt. Och de har blivit det. Ja. De Och till även vatten- och då ju samma i medveten av de bestämde att göra sunt och dem. De tvingade dem. Ändå de gjorde de åt ingen till. We were hearing that individuals being held at Guantanamo are being tortured and inhumanely treated. That's just not the case. Det här är Colleen P. Graffy från USAs utrikesdepartement. Hon intervjuades här i konflikt i juni i år och sa att påståendena om att det förekommer misshandel och tortyr på Guantanamo, de stämmer inte. De berättelser vi hör från Guantanamo är inte representativa för förhållandena där, säger hon, och fångarna behandlas jättebra. I think it's important for people to know that the images don't represent what's taking place, that the conditions and the treatment is, is excellent. De flesta som är inlåsta på Guantanamo är farliga personer, säger Colleen P. Graffy. Det är därför de är där. Because they want to attack and kill. We have to take into consideration the security of individuals. Vakterna på Guantanamo försökte hindra oss från att be, säger Ayub Haji Mohammed. De sa inte rent ut att det var förbjudet. Men varje gång vi skulle be så gjorde de allt för att störa oss genom att sätta på en radio på högsta volym eller banka på cellernas galler med järnrör. Om vi till exempel ber Gud och läser våra testamenter, säljkett, Begrinjängen var första. Och då de gör något ljud. De slår någonsin och sätter något att vi kan inte lösa testamenter. I flyktingförläggningen i Tirana i Albanien- är det inte någon som stör Ajob när han ber till sin gud. Jag undrar vem Ajobs gud är. Min gud pröva mig, säger Ajob. Han låter mig utstå allt det här svåra- för att se om jag har tålamod. Och sen... I nästa liv kommer belöningen för att jag har uthärdat allt det här. Azir annan livet kanske det kan bli. Vi fick inte ändå någon gåva nu. Men kanske när vi ska leva i annan ställe det kanske kan bli. Menar du i ett annat liv i nästa liv. Mm. Nej, jag menar det är annat världen när jag ska dö i annat liv. Det menar jag. Ajob Haji Mohammed har förstått nu att han aldrig mer kommer hem till Xinjiang-provinsen i Kina. Hem till sin mamma som fortfarande inte riktigt förstår var han är någonstans eller varför. Han skulle ju bara skaffa sig en utbildning i USA, göra sina föräldrar stolta. Och bli något. Men livet stannade upp. Först en gång under de fyra åren på Guantanamo. Och sen en gång till i en flyktingförläggning i Tirana. Där det är galler för fönstren och beväpnade vakter utanför. Och Ayyubs rumskamrat Adel Hakim har insett samma sak. Det är här i Albanien hans liv måste fortsätta. Utan frun och de tre barnen i hemstaden Hulja- det är sju år sedan nu. Hans stora familj hade avskedsfest för honom. Alla var glada. Han skulle snart komma hem igen. Först skulle han försöka tjäna lite pengar. Han tänkte jobba på en läderfabrik i Turkiet. Ja, vi var alla släktingar. Eftersom vår familj var väldigt stor och vi hade en liten fest och mat och en gott middag- Ja, jag kramade varandra och sa hej då till varandra och sen han tog iväg för att jobba. Det är Kavser Hakamian, Adels stora syster, som berättar. Hon bor i Enköping. I nästan sex år trodde jag att Adel var död, säger hon. Våra föräldrar hade till och med ett slags minneshög tid då de sörjde honom. Vi har faktiskt nästan begravat honom eftersom han försvann. Vi visste ingen till om honom och vi trodde att han dög. Skulle bönande, det är bråt jag inte blev det är faktiskt, ja, jag vet inte, jag fattar inget till vad det ska bli just nu. Han sitter i läger och jag vet inte vad det ska bli. Adels två döttrar är åtta och nio år och hans yngsta barn, en son, fyller snart sju. Han föddes efter det att Adel åkt. Adels syster Kavser brukar prata med Adels barn i telefon och alla de åren när de inte visste vad han var någonstans trodde hans barn att han bara struntade i dem. –för detta också och ja, de skulle grät hela tiden faktiskt så och den ja. yngsta och yngsta pojken sa, sa som någon vuxen person nej grät inte så mycket när jag ska bli vuxen då jag ska vara er pappa och de som förstås de ställde hela tiden frågor. Mari var pappa, varför han vill inte ta hand om oss? Kavsera Kamjan i Enköping flydde från sin hemstad Hulja i Kina 2001. Hon var gravid då med sitt fjärde barn och tänkte föda barnet utomlands eftersom det är förbjudet i Kina att ha fler än två barn. Hon och hennes man tog med sig de två äldsta barnen till Pakistan. Ett barn lämnade dem kvar hos mormor och morfar i Kina. Kavser födde sitt fjärde barn i Pakistan, men att fly utomlands för att försöka rädda livet på sitt barn betraktas som en upprorisk handling av den kinesiska regimen. Kavsers man greps och sen satt han i kinesiskt fängelse i två år utan rättegång. Uigurerna i Xinjiang-provinsen i Kina förtrycks på flera sätt av den kinesiska regimen. De är muslimer och får inte utöva sin religion, och kinesiska arbetsgivare anställer inte uigurer. Uigurerna vill att Xinjiang-provinsen ska bli deras eget land, men de uigurer som offentligt uttrycker att de kämpar för uigurernas självständighet riskerar att fängslas och till och med dödas. Efter 11 september 2001 förvärrade situationen för ygurerna i Kina. Nu kallas ygurer plötsligt för terrorister, berättar Celia Joppis-Jepsen på Amnesty International. Alltså förut använde man eh, namn som separatist till exempel. Men det blir allt oftare att man pratar om terrorister. Att Kina har till exempel kommit till FN och USA med en lista på ygurorganisationer som de är terroristorganisationer. Och varför Så... har man bytt språkbruk tror du? Ja, helt enkelt för att få stöd av det internationella samfundet. Alltså det passar ju jättebra från Kinas sida att de råkar vara muslimer. För att just nu finns inte riktigt särskilt, eh, särskilt mycket internationellt stöd och förståelse för mänskliga rättigheter av muslimska grupper. Ni lyssnar på konflikt som idag ägnar hela första timmen åt de fem frisläppta uiguriska fångarna från Guantanamo som mot sin vilja hamnade i Albanien. Poeten och litteraturvetaren Abu Dushukur Mohammed vet hur det är att vara betraktad som terrorist bara för att man är uigur. Han bor i Eskilstuna och fick asyl i Sverige förra sommaren. Han undervisade i litteratur på ett gymnasium i staden Urumqi i xinjiang provinsen i Kina. Skolledningen tvingade honom att raka av sig sin mustasch. Det är bara terrorister som har mustasch, sa ledningen för skolan. Nu dricker vi kaffe högst upp på ett varuhus i Stockholm. Abu Dushukur berättar att alla ugurer i Kina är rädda. När som helst kan man bli anklagad för vad som helst- om man kan hamna i fängelse utan rättegång. Sen är det kända där Ola på Ambosä. Iskans truster med att du måste hålla på i gud. Det räcker bara. Om de misstänker, då är det direkt du kan hamna i fängelse. De frågar inte. Det är bara någon misstank om dig. Och det påföljer till fängelset. Nej, det är inte bara jag. Det är alla Uigurerna som bor i Xinjiang. De är rädda. De är rädda av myndigheterna, av själva regimen. De sitter och nästan väntar när de kan komma och anklaga mig. Tillbaka i Tirana, i Albanien. Jag och Sofia Bavdin, som hjälper mig att översätta, besöker flyktingförläggningen där Ajoub, Adel och de andra bor fyra gånger. Trots att vi har fått lov av förläggningens chef att komma in så uppstår ett problem så fort han inte är där. Vilka är ni? Säger en polis som vaktar utanför. Ni har inget tillstånd. Får jag se era pass? Och dagen efter säger en annan vakt med polisuniform. Ni måste ha missförstått något. Det är inrikesministeriet som beviljar er tillstånd att komma in här och ni har inget tillstånd därifrån. Vad är det där? En kamera? Inga bilder får tas här inne. Men till slut blir vi insläppta. Det är förmiddag. Timmarna går långsamt här i förläggningen. Vad vi gör på dagarna, säger Ahtar Kasim. Inget särskilt. Sitter och pratar, ber till Gud. Vad ska jag säga? Jag har inte valt att komma hit. Vi kom hit inte frivilligt. Ingen frågade oss. Vi hade inte något annat val. Vi var tvungna att komma hit. Vad tänker du när du vaknar på morgonen då? Köndel göyle direği Som förstås när jag ligger och tänker. Jag tänker om mina föräldrar, min fru, mina barn, min familj. Och vad som hänt egentligen? Är jag fritt eller fortfarande är jag i fängelse? Jag tycker att vi fortfarande sitter i någon mental fängelse. Ja, de kallar vi fritt. Vi har frihet. Men vi har inte det. Just nu jag har inte den glädje. Jag glömde när jag skrattade. Det glömde jag bort. Jag kan inte vara glad. Jag kan inte vara som vanliga människor. Tänker du att din gud kan hjälpa dig? Ja, det gör vi eftersom vi är muslimer. Och jag tror att Gud hjälper till. Eftersom jag tror att varje person borde vara troende. Inte och du måste tro på Gud. Så tycker jag. Och vilken hjälp kommer din gud att ge dig tror du? Ingen vet när och var kan hjälpa till Gud. Det kan komma när som helst och var som helst. Men jag tror det viktigaste är att vi tror på Gud. Och därför tycker jag att det är bra att tro på det. Flera gånger de senaste åren har Ashtar Kasim trott att han skulle dö- och att det var Guds mening- han minns orkansäsongen på Kuba i augusti-september. Då hände alltid samma sak. Vakterna låste cellerna extra noga, lämnade tre mål mat i förskott. Och sen, när orkanen skulle komma, försvann de bara, säger Ashtar. Och då en gång var väldigt skrämmande De militärerna sa nu är det dags, det kommer orkan. Och det tänkte här är det här är det här är det här vi det här är det här är det här är det vi kan, kan, kan, kan det här de är det här är det här är det här är det här är det här är det här är är innan det ska bli orkanen. Och varje år samma sak. De bara lämnat oss och vi kan dö. Ingen som vet när vi kan dö. Det var inte Gud som bestämde att Ahtar, Ayub, Adel och de andra- skulle skickas till Albanien. Det var de amerikanska myndigheterna. Och hur uppgörelsen med Albanien ser ut är det inte så lätt att ta reda på. Jag försöker få en intervju med både utrikesministern, inrikesministern och med den person på inrikesministeriet som ansvarar för flyktingmottagandet i Albanien. Men jag får nej, det blir inga intervjuer. Något slags dokument cirkulerar inom regeringen. Där står det att det är absolut förbjudet att uttala sig offentligt om de fem ögurerna. Den som gör det får sparken. Först samma eftermiddag som Adel Ahmed Abubakir Ajuboachtar flögs från Guantanamo till Albanien, alltså den 5 maj i år, fick deras advokater reda på att de släppts. Och först i efterhand kom det fram att USA förhandlat med Albanien i flera månader, säger advokaten Michael Sternhell. Och då, i maj i år, hade USA i över två års tid frågat regering efter regering i EUs 25 medlemsländer, däribland Sverige, om de kunde tänka sig att ta emot de fem frisläppta ugurerna. Alla länderna sa nej. Gemensamt för de här länderna är att de fördömt Guantanamo och krävt att fängelset ska stängas. Den 5 maj lyfter planet från Guantanamo på Kuba. Ayub, Adel, Achtar, Ahmed och Abubakir flögs med ett militärflygplan. De bevakades av 30 militärer, varav två var beväpnade. De hade både handbojor och fotbojor. Vi kedjades fast i flygplanets golv, berättar Abubakir Kassim han de pratade med de kineserna en med annan fördjupning som var enuti i, i flygplanet dom löstes också. Men jag säger inte jag var helt hot plus. Jag trodde inte att de ska släppa oss, i verkligen. Jag trodde att de vill lämna till Kina. Det är därför de så spärrat oss, därför de bindat oss. Där vi har kedjor på fötterna och händerna och de så noga med oss. Det är bedrövligt att USA fortsätter behandla de här männen som brottslingar även efter det att de släppts från Guantanamo, säger advokaten Michael Sternhell. Det är att de det till de dem i över fyra år, även efter att de var och att dem som när de Michael Sternhels kollega, advokaten Sabine Willett, var den första som sedan besökte Ajob Adel och de andra i Albanien. Han minns de albanska journalisternas frågor. Why has America sent its terrorists to Albania? Och jag skulle skälla att de inte är terrorister. Och frågan vara- om de inte är terrorister, varför Amerika ta dem? Och det finns inte riktigt bra den frågan. Journalisterna frågade- Varför skickar USA sina terrorister till oss? Säger Sabine Willett. Och jag sa- De är inga terrorister. Men då sa de- Men om de inte är terrorister- då kan väl USA ta hand om dem? Och det, säger Sabine Willett- har jag inget svar på. Jag träffar Erion Velia på en kaffebar i Tirana. Erion jobbar för Mjaft, en organisation som vill bekämpa korruptionen- och stärka demokratin i Albanien. Jo, säger han, jag kan gissa vad min regering trodde sig vinna- på att gå USA till mötes när det gällde att ta emot- de friade Guantanamo-fångarna. Jag vet inte den men jag kan gissa den Albania is the first country to send troops to Iraq and Afghanistan uh, after U.S. Uh, requests. You know, Albania has a policy of uh, supporting the United States in just about everything that they do. Plus, Albania aspires to join NATO. Therefore, it is an Albanian, a sort of unspoken Albanian policy that playing along with whatever the U.S. requests serves to achieve these goals. Albanien var det första land som sände trupper till Irak och Afghanistan efter att USA begärt det, säger Erion Velja. Och Albanien har som en sorts outtalad policy och stödja allt USA gör. Då tror mitt land att man ska få sina egna mål uppfyllda. Till exempel att Albanien ska få bli medlem i NATO. Albanien gör vad som helst för att få gentjänster av en sån stormakt som USA. Även om det skulle äventyra de diplomatiska förbindelserna med Kina. Advokaten Michael Sternhell tror att Albanien fick både pengar och ett löfte från USA om att de skulle ge sitt stöd i Albaniens strävan att få bli medlem i försvarsalliansen NATO och i EU. The Albanian government would take our clients and in exchange they would receive support from the United States, both both um, economic support and uh, to get access to NATO and the European Union. Och bara två dagar efter det att Ayub, Adel och de andra landat i Tirana i Albanien- så sa USAs vicepresident Dick Cheney det här, berättar advokat Michael Sternhell. Vicepresident uh, to, to vice Dick Cheney hade Albaniens premiärminister Sali Berisha vid sin sida- –när han den 7 maj i år offentligt deklarerade– –att USA stödjer Albaniens begäran om inträde i försvarsalliansen NATO. Och senare, den 28 november, på NATO-mötet i Riga– –sa president George Bush att Albanien står först i kön för att få bli medlem i NATO. Hur var det då med pengarna till Albanien– att USA betalat en summa pengar. Det har redan bekräftats av Colleen P. Graffi från USAs utrikesdepartement. Well, there was a resettlement cost that were given till Albania för the Uyghurs to be integrated into society. And I, I don't know how much that was, but it was only fair to assist Albania in a resettlement process. Albanien fick pengar för de kostnader som var knutna till ögurernas bosättning och anpassning i det albanska samhället. Men hur mycket det var vet jag inte, säger Colleen P. Graffy. Advokat Michael Sternhell undrar vart pengarna egentligen tar vägen. I början hade de inga pengar alls, sen såg jag till att de fick 50 euro i månaden att röra sig med. Men deras ekonomiska situation är väldigt oviss, säger Michael Sternhell. It was money exchanged the US government paid the Albanian government a substantial amount of money. their financial situation right now I think is fairly precarious they're not getting a lot of assistance from the, from the Albanian government so I, I don't know where this money is going. Den 4 december ringer jag till Ayub Haji Mohammed Adel Hakim och de andra i Tirana Inget har förändrats sedan du var här i oktober säger de Jo, det är kallare. Vi fryser på nätterna, säger Adel Hakim. Och jag har förstått nu att jag ska vara här i Albanien resten av mitt liv. Och att jag aldrig mer kommer träffa min fru och mina tre barn. Vara hela livet kanske ska stanna här i Albanien. Vi kan inte byta land, vi kan inte resa någonstans. Vi, vi är helt hopplösa. Jag kan förklara, vi är helt hopplösa. Vi tror inte att någon ska ta emot oss. Vi tror inte på det. Kommer du ihåg hur din fru ser ut? Ja, Nej, jag vet inte att, Vid mina ögon, jag ser min fru, mina barn och mina föräldrar- som gråter, de allihopa gråter, men jag kan inte göra någonting, jag kan inte träffas med dem. Mitt huvud känns alldeles tomt, säger Ayub Haji Mohammed som fyller 24 i april. Allt jag har lärt mig har jag glömt, säger han jag slösar bort min tid här. Akta nu. Ona det. är det att leva här Dagarna bara går. Morgon, kväll morran kväll. Jag vet inte vad det ska bli efter en timme. Jag ibland glömmer mitt eget språk. Du, jag vill gärna det. jag vet inte hur jag ska förklara det. att det svider jättemycket här inne. Det svider väldigt starkt eftersom jag, jag tappar bara tid. Det är tid att plugga och någonting, att lära sig. Jag bara är här och gör ingen tid. Det, det gör ont. Jag ser inte mig i framtiden. Jag är helt och plötsligt. Jag ser inte mig att jag ska bli någon. Men i en del av Ajobs hjärta är det varmt. Jag har träffat någon, berättar han. Hon heter Asma och vi träffades i moskéen. Vi är lika gamla. Jag har pratat med hennes pappa. Kanske vi kan gifta oss någon gång. <laughs> Ja, jag tycker om henne. Jag hoppas att vi ska vara lyckliga fast vi har svårigheter med språk. Vi kan inte prata så mycket med varandra. Men kanske vi kan lära oss när vi ska bo tillsammans. Jag hoppas att vi, ska, att vi ska vara lyckliga i framtiden. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know dear, how much I love you. Please don't take Ajob och de andra har fått nya grannar i flyktingförläggningen i Tirana. Det är ytterligare tre frisläppta fångar från Guantanamo som Albanien tagit emot. De flög till Albanien den 17 november. Vi var så glada när de kom, säger Ajob. Det känns som om de är våra släktingar. Vi var ju jätteglada. Vi var så glada att det kändes att det kommer att vara en liksom hemifrån. Jag känner igen dem. Vi visste om varandra. Vi bodde på samma ställe i Guantanamo. En av de nya grannarna heter Sakir. Han är hos spek från Ryssland. År 2000 levde han som flykting i Kazakstan men ändå skickades han därifrån till Afghanistan eftersom han saknade giltiga identitetshandlingar. I april 2002 såldes han av afghansk militär till USA för 5 000 dollar. Redan 2005 klassades han som inte längre fientlig krigare i en så kallad militärtribunal på Guantanamo. Ändå släpptes han inte. Jag läser ut protokollet från militärtribunalen. Sakir är en ovanlig fånge. Han har många frågor till tribunalens ordförande. Ni säger att ni är oberoende, men ni kommer alla från USA, frågar Sakir. Varför finns det ingen här från andra länder eller andra organisationer som kan granska ert arbete? Det här, svarar tribunalens ordförande, är en administrativ procedur som vi utför åt USAs regering- Intressant, säger Sakir. Jag har fler frågor. Är det så att ni bryter mot lagen här i tribunalen? Nej, säger ordföranden. Det här är i enlighet med amerikansk lag. Men, säger Sakir, om det ni gör här inte bryter mot lagen- hur kommer det sig att ingen av er här i tribunalen avslöjar sin identitet? Det är av säkerhetsskäl, svarar ordföranden. för to US forces. Det här är Christopher Moore, Sakirs advokat. Precis som så många andra på Guantanamo så såldes alltså Sakir till den amerikanska militären för 5 000 dollar. Han misstänktes ha anknytning till Al-Qaida eller talibanerna. Under kriget i Afghanistan så delade den amerikanska militären ut flygblad där det stod att man betalade just de här summorna, säger Christopher Moore. U.S. forces distributed um, flyers stating that they would pay uh, up to five dollars for people who um, were believed to be associated with those groups, and it's a tragic, tragic story. Det är med blandade känslor min klient åkte till Albanien. Sakira kommer till ett land där ingen talar hans språk. Han är helt ensam, långt från sin familj och han vet ingenting om sin framtid, säger Christopher Moore. Men han och de fem uigurerna är såklart tacksamma mot Albanien som tagit emot dem. Hej igen, Ayubes mamma. Ayub har bett mig om en tjänst- han vill att jag ska ringa till dig och säga att han mår bra och att han bor i ett fritt land. Själv vågar han inte, för han tror att de kinesiska myndigheterna avlyssnar alla telefonsamtal. Men jag ringer aldrig, för nästa dag har Ajob ångrat sig. Det är för farligt, säger han. Du kan få problem med myndigheterna. Ajob berättar för mig att de varit hemma hos dig flera gånger och frågat efter honom. Var är din son, säger de. När kommer han? De där myndighetsbesöken gjorde att du blev sjuk. Du låg på sjukhus i flera dagar, säger Ajob. Det var något med hjärtat. Har han berättat för dig att han ska gifta sig? Hon heter Asma. De träffades i mosken och hon och Ajob är lika gamla. Han har nog inte berättat om de nya grannarna på flyktingförläggningen- de känner redan varann från Guantanamo. Och Ayub tror att alla andra oskyldiga som fries därifrån också kommer skickas till Albanien. Jag tror så att alla... With patience, courage, and untiring resolve, we will defend our freedom and we will win the war on terror. Thank you for listening. You got my son. dokumentär av Randy Mossigen Norheim. Sist hörde ni You Are My Sunshine med Brian Ferry. Ni lyssnar till Konflikts nyårsspecial Jag heter Sam Capadia. Efter nyheterna kommer ett reportage av Gunnar Bolin om den nyvaknade patriotismen i Tyskland som i övermorgon tar över som ordförandeland i EU. Välkomna tillbaka till Konflikt. Jag heter Sam Kapadia. Den 1 januari går EUs ordförandeklubba över från Finland till Tyskland. Tyskland är ett land som alltid spelat en viktig roll i EU-sammanhang. I EUs barndom var erfarenheterna från andra världskriget en ständig referens och drivkraft. Och efter murens fall såg omvärlden spänt på då Tyskland skulle införliva det kommunistiska DDR i ett befintligt kapitalistiskt system. Tyskland är ju också landet som en gång kallades lokomotivet i den europeiska ekonomin. Men som därefter under många år snarare såg som Europas sjuka gamling med ständigt stigande arbetslöshet och ett land som drog de andra med sig neråt. Men nu ser det något ljusare ut för den tyska konjunkturen. Istället är det politiken som går in i lågkonjunktur. Den stora regeringskoalitionen mellan kristdemokrater och socialdemokrater ifrågasätts allt hårdare av väljarna. Även inom partierna är kritiken hård och partiledningarna anklagas för att kompromissa bort sin själ. 2006 kan kanske sägas ha inneburit ett självprövningens år för tyskarna för inte nog med att de gamla politiska identiteterna diskuterades. Efter sommarens fotbolls svallade debatten stark i tysk press om vad det egentligen innebär att vara tysk och hur man som tysk får manifestera sin tyskhet. Gunnar Bolin var korrespondent i Tyskland under åren 2001-2003 och i somras följde han den nyfunna patriotismen på plats under fotbolls -VM. Inför att Tyskland nu ska leda EU så bestämde han sig för att med hjälp av några tysklandskännare ta reda på hur den tyska självbilden ser ut nu. Sex månader efter fotbolls-VM och drygt 60 år efter andra världskrigets slut. När tyskarna summerade sitt VM, ja då handlade det förvisso en hel del om de oväntat stora sportsliga framgångarna. Ingen hade riktigt trott på en tredje plats före VM. Men allra mest handlade det nog ändå om Tyskarna själva. Vad hände egentligen med oss- de fyra magiska heta veckorna- sommaren 2006? Den frågan ställdes om och om igen- i tysk press långt in på hösten. Radiostationen Deutschlandfunk- hade till exempel en serie om- tysk självbild efter VM- om den nyvunna patriotismen- som hade visat sig. Vad betydde den? Vad skulle man kalla den? Hade verkligen något förändrats i grunden- i detta folks känsliga förhållande- till sin egen nation och inte minst till dess symboler. Jag får erkänna att jag till att börja med inte tänkte närmare på saken. Om vi tar det från början så var det juni. Jag hade åkt tåg i drygt sex timmar från Berlin till München. Jag hade startat dagen i Stockholm i gryningen och nu gick jag runt inne i centrala München. VM skulle starta till kvällen och det var redan tokparty inne i stan. En barnslig, flabbigt uppsluppen stämning rådde. Med vuxna människor i så fåniga kläder att jag kände mig ungefär lika generad som jag gör när tyskarna firar karneval i februari med clownnäsor och pippiperuker. Det var också uppenbart att det här rådde en vänlig stämning. Visst fanns det Costa Rica fans i München. Det var trots allt de som skulle möta Tyskland i öppningsmatchen. Men de var av begripliga geografiska skäl inte så många och tyskarna nästan slog som att få fotograferas bredvid de som drog genom gatorna i sina rödvitblåa kläder. Eller bara få skåla med dem ur sina masskrog, jättesedlarna, som är lika bayerska som katolicismen eller konservatismen. Jag Jämför man med klubblagsfotboll och rivaliteten mellan fansen där, då kändes det redan dag ett tydligt att VM det var mer lekfullt att tyskarna viftade med tyska flaggor denna varma juni eftermiddag. Jag får erkänna, jag tänkte inte ens på det. DVM det och sen länge är flaggan en totalt integrerad del i landslagsidrottens fans Om man ska måla sig ansiktet och man ska leka maskerad. Men tyskarna själva var närmast chockade. Tidningarna fylldes av artiklar Fick de verkligen göra så här? Kan en tysk hävda att han är stolt över att vara just tysk? Kan han eller hon vifta med sin flagga som vilken kostarikan som helst? Vad var på väg att hända i Tyskland? Diskussionerna fortsatte som sagt var långt in på hösten. Och inte bara tyska intellektuella utan även svenska forskare med Tyskland som specialitet som historikern Jan Selling har funderat över vad som hände sommaren 2006. Berättade han för mig på ett café i Stockholm. Alltså, som jag ser det så, så är det här eh, den tyska nationalismens eh, genombrott kan man säga. Som jag som historiker ser det så, om man nu talar om den här nationalismen, den demokratiska i samhällets mitt, att den, den har upphört att vara ideologi eftersom även dess motståndare har övertagit alla begrepp och identifierat sig med den. Eh, acceptansen för att vifta med tyska flaggor och sjunga nationalsången har ju, under detta fotbolls-VM spridit sig in i nästan varje vrå- även bland de mest inbitna antinationalister. I Tyskland så, så är man mycket mer än i Sverige- noga med skillnad med nationalism och, och patriotism- jag tycker att den skillnaden som man gör där det är delvis skenheligt faktiskt för att man använder ju alltså patriotism och nationell identitet alternativt stolthet stolt över att vara tysk och så vidare sådana begrepp använder man istället för att säga Nationalist, Ingen tysk politiker som sitter i förbundsdagen skulle kalla sig för nationalist. Däremot så blir det mer och mer vanligt att det dyker upp de här lite märkliga debatterna om där man, ja, man besvarar en, en retorisk fråga som man själv har ställt. Varför är det inte tillåtet för oss att som andra få, få vifta med våra nationella symboler? Det här är ju någonting helt annat än en aggressiv nationalism som nynazisterna i NPD håller på med. Det här är någonting naturligt att få visa sin identitet och varför ska man inte kunna få vara stolt över sitt land. Och den som inte kan bejaka de frågorna befinner sig plötsligt på defensiven. Så har det varit sedan slutet av 90-talet. Backar man bandet tillbaka till 80-talet. Då var det någonting helt annat Då kunde man verkligen tala om detta som en ideologi. Det var tydligt för alla att det var en ideologi och den utgick då ifrån de konservativa i Västtyskland. Det var Helmut Kohls projekt detta att eh, som han sa normalisera Tyskland och tyskarnas syn på sig själva. Om det menade han att eh, man skulle stärka den tyska identiteten men också att Tyskland skulle få en starkare roll internationellt på den tiden. Det hade en doft av något nattståndet, någonting som inte riktigt helt var klart och tydligt åtskilt ifrån den aggressiva nazistiska nationalismen. Och det där var oövervinnerligt så länge som Västtyskland fortfarande var Västtyskland. Alltså... Och det därför ändrades egentligen inte förrän eh, helt utan eh, Kåls och eh, Kristdemokraternas förtjänst eh, DDR bröt samman. Och eh, det inleddes en dynamik som slutade i en så kallad återförening mellan de tyska staterna. Då helt plötsligt blev de här ideologierna i takt med tiden. Jan Sälling menar också att det inte är en slump att det är just nu som tyskarna kan ha ett lättare förhållande till det nationella. Och inte minst till sig själva som tyskar. Det är 61 år sedan andra världskriget tog slut. Och hade fotbolls istället hållits 2005, ja, säger Jan Sälling, då hade man nog inte kunnat släppa loss lika hejdlöst med sina nationella symboler. För då pågick fortfarande den urtyska Vergangenheitsbevältigungen bearbetandet av historien för fullt, just i samband med 60-årsdagen av krigsslutet, säger Sälling. En som vänder sig mot inte bara flaggviftandet utan också påståenden om att tyskarna nu sakta börjar kunna släppa sitt speciella förhållande till historien är sociologen och författaren Klaus Tevelight, känd i Sverige för sina stora böcker om mansfantasier där han studerat den fascistiska människans tankerötter personifierat av några frikårssoldater i Tyskland vid 1900-talets början. Och Klaus Teveleit, han tror inte att något förändrades sommaren 2006. Och han protesterar när jag frågar honom om man inte tror ändå att Tyskland nu kan, om inte skaka av sig, så i alla fall ha ett lite mindre dramatiskt förhållande till sin historia vart efter åren går. Så det, att jag i mina omgivningar i kan omgivning så har inget förändrats. In 25 år har ingen från 2006 på dieser ebene besonderes förhållande berättat, även fotbollariskt, det var en tredje plats. Das war eigentlich absolut normal, aber diese Massenblätter, Bild und auch andere, die leben halt davon, dass sie diese Sachen zum Aufputschen benutzen, das Nationale zum Aufputschen benutzen, ihre Auflage ein bisschen auf der Höhe halten, wie sie sie haben wollen oder ein bisschen steigern. Das hat weder mit Fußball zu tun noch mit Patriotismus zu tun. Das ist ein, einfach eines dieser widerlichen Pressephänomene, die es auch nicht nur in Deutschland gibt. Inget har förändrats. Om 25 år kommer ingen att tala om 2006, vare sig fotbollsmässigt eller i något annat sammanhang. Det är boulevardtidningarna som lever av att överdriva sådana här händelser, både sportsligt och nationalistiskt. Det är ett vidrigt pressfenomen som inte bara finns i Tyskland, säger Klaus Tevelight, nästan lite irriterat. Och när jag frågar honom om han ändå inte tror att tyskarnas förhållande till historien har förändrats så värjer han sig och säger Ja, så säger alla, oavsett om det nu är 10, 20 eller 60 år efter kriget så vill man alltid säga att nu behöver vi inte älta längre. Men i min omgivning, bland forskare och andra så håller unga människor nästan mer på med nazitiden och det på ett kreativt och bra sätt. Och Klaus Tevelight, han tycker till och med att det var motbjudande med allt flaggviftande som förekom under V. Persönlich finde ich das ekelhaft, weil ich äh, mich unter keinen Umständen, wo auch immer, mit diesem Stück Textil in diesen Farben schmücken würde. Ähm, oder anders gesagt, es gibt diese Menge Idioten, die diese Fahne gerne schwenken, ob Fußballzusammenhang oder nicht. Die waren vorher da, das wurde jetzt ein bisschen organisiert, die haben sich etwas deutlicher gezeigt. Jag själv tycker att det är motbjudande. Jag skulle inte under några omständigheter smycka mig med ett sånt tygstycke, säger Klaus Tevelight. Men det finns dessa idioter som viftar med flaggor, oavsett om det sen handlar om fotboll eller om rockkonserter. Klaus Tevelight född 1942 är som ni hör mycket tydlig i sitt avståndstagande av det tyska nya lättsammare umgänget med de nationella symbolerna som det såg ut i somras. Julie C. är född 1974. Hon är hyllad författare, utbildad jurist med tonvikt på folkrättsfrågor. och Hon är tveksam till den tyska fixeringen vid sig själva som gärningsmän. En fixering som till sist kan bli lika egocentrisk och uteslutande som en offerroll. Yeah ja alle erzogen worden im Geiste der Vergangenheitsbewältigung, was das Dritte Reich betrifft und das ist auch ein sehr guter Ansatz gewesen, meiner Meinung nach, der hat auch in vielen Teilen funktioniert. Er hat aber natürlich auch Nebeneffekte, die genauso extrem sein können, wie das, wogegen er sich eigentlich wendet und hat in Deutschland in meinen Augen dazu geführt, dass wir uns mit dieser Täterrolle genauso intensiv identifiziert hat, wie man das mit einer Opferrolle tun kann, also indem wir ständig sagen, Ja, vi är alla uppfostrade med denna förgangenheitsbevältegång, behandlandet av förflutna. Och det var bra, säger Julie C. Men till sist kan man identifiera sig lika starkt som gärningsman som man kan som offer. Och då blir detta att vi är så speciella, vi är inte som andra, vi är ett alldeles speciellt land. Det blir en Antinationalism som fungerar som en nationalism. Den utesluter och definierar. Den egocentriska kollektiva anklagelsen är inte bra, men man ska absolut inte vända den i dess totala motsats. Jag är väldigt försiktig när något förändras i Tyskland, säger Julit C. Man måste kolla noga vad som kommer istället. Hur påverkades då hon av sommarens VM och stämningen i landet? Also ich bin kein Fußballfan, muss ich sagen. Mich lässt dieser Sport ziemlich kalt, aber als ein etwas distanzierterer Beobachter habe ich mich darüber gefreut. Also ich kann nicht genau sagen, ob ich es wirklich genossen habe, aber ich habe es einfach deswegen als schön empfunden, weil Deutschland vor allem in den Jahren davor tatsächlich unter einer sehr starken Depression gelitten hat. Und das meine ich nicht im wirtschaftlichen Sinn, sondern was die Stimmung in diesem Land betrifft. Und äh, wie durch Zauberhand war einfach für vier Wochen viel bessere Laune, mehr Freundlichkeit der Menschen, offenerer Umgang miteinander und allein das schon hat mich wirklich sehr ähm, gefreut, weil die der permanente Pessimismus and the Depression sehr nerven nervenzzerrend sind. Jag är inget fotbollsfanseed Julitse, men som åskådare har jag funnit det glädjande att människor har umgåtts mer avspänt med varandra, varit gladare under de här fyra veckorna och det var viktigt för Tyskland led länge av en kollektiv depression som jag tyckte var förödande. Att jag sen aldrig skulle hänga på med en flagga- det är en sak, men det är strikt emotionellt från min sida. Jag har egentligen inga rationella förklaringar till det- säger Juliet C. Historikern Jan Selling han har i sin avhandling- ur det förflutna skuggor också skrivit om det som Juliet C nämnde. Risken av att tyskarnas fixering vid sig själva som gärningsmän- kan bli en ny sorts exkluderande nationalism. Men även detta sättet att hantera- det mörka förflutna, nazismen, själva uppgörelsen med nazismen, det är ju någonting som är väldigt tyskt. Tyskar är ju bäst i världen på att göra upp med, med, med Tysklands förflutna. Och det där är en ny källa till en identitet. Men det har också den här baksidan, att det är någonting som nog är ganska svårt att känna tillhörighet i. Om man är av turkiskt ursprung, eller om den definieras på ett sådant sätt att eh, tysk är man om man är, eh, om man härstammar från de som eh, begick eller som var med och begick folkmordet på judar. Är man jude så är man inte inkluderad i, i sådana konstruktioner. Ja, till sist kan även det mest välvilliga, försiktiga umgänget med den svarta historien, även det leda till en sorts ny nationalism. Och även om vare sig Julice eller Jan Selling- på något sätt tycker att man ska sluta befatta sig- med den mörka delen av den tyska historien- så kan man ändå förstå den lättnad som många kände- inför just lekfullheten under fotbolls-VM. Det lekfulla sättet som man plötsligt umgicks- med de nationella symbolerna på. Själv satt jag en ljum kväll som övergick i natt- på en uteservering i Berlin med några vänner. England hade just slagits ut av Portugal- det var en tysk i församlingen och han sa plötsligt nästan fnissande Det är så obegripligt, på mitt jobb är vi alla Alterssteinewerfer, gamla stenkastare Alltså demonstrerande 68-or Och nu har en av oss satt tyska vimplar på sin bil Det är helt otroligt och jag tycker det ser okej okay ut Han skakade på huvudet Ja, otroligt och lite skönt eben auch um Klaus Tevelight ist streng. Bei mir ist das ein bisschen haltbarer. Bei anderen Leuten, die ich kenne auch, dass man das Wort Deutschland nicht gebrauchen will in so einem Zusammenhang und nicht positiv. Ich habe auch nie von ich würde auch nicht vom von der deutschen Nationalmannschaft oder so sprechen. Ich habe immer von Klinsmanns Team geredet. Wenn wenn Leute wie brussig dahin überschwenken, kann ich nur sagen, er ist an die Fraktion der Knallköpfe übergegangen, die es leider gibt. Und, jag säger inte ens Tyskland om landslaget i fotboll, säger han. Jag säger Klinsmans, tränarens lag. Om det sen finns idioter som till exempel författaren Thomas Brussig som gick ut i media och erkände att han målade sig i ansiktet och viftade med flaggor. Ja, trivs han under en tysk flagga då har han gått över till knäppskallarna. Mig kommer man inte att hitta under en sån, fräser Klaus Tevelight. Men jag ger sista ordet till Julit C, som rest mycket och som just nu skriver på en sorts egen alternativ författning för Tyskland. Hon vill att tyskarna ska sluta att se sig som outhärdliga. Det tyska självhatet, självkritiken, är inte bra, säger Julit C. Och det gäller också för mig själv, säger hon. Det beobachte es zunächst einmal bei mir selber. Das sind ja eigentlich fast die einzigen Beobachtungen, die man verlässlich anstellen kann, dass ich lerne, dieses Land weniger unerträglich zu finden und ich schließe dann einfach mal von mir auf andere und betrachte mich da als Teil einer Gesamtentwicklung. Dann kann man das so diagnostizieren. Also bei mir persönlich ist es einfach so, ich bin so streng im Geist der Vergangenheitsbewältigung erzogen, dass es tatsächlich so ist, dass ich bis vor wenigen Jahren, bis vor fünf oder zehn Jahren mich ganz schlimm geschämt habe, wenn ich im Ausland zum Beispiel Deutsch gesprochen habe. Also ich wollte nicht, dass man hört, dass ich aus Deutschland komme. Da werde ich inzwischen einfach viel lockerer und entspannter. Und das geht einher mit der mit dem Gefühl, dass es vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist, hier zu leben und hierher zu kommen und dass man versuchen kann, das alles mit etwas mehr Distanz zu betrachten und sich innerlich ein wenig zu beruhigen. Författaren Jolit C som länge skämdes över att vara tysk och helst inte pratade tyska utomlands. Nu är hon mer avspänd och kan acceptera sin tyska identitet. Reporter Gunnar Bolin. Konflikt är slut för idag men är som vanligt tillbaka om en vecka. Och missa inte Godmorgon världens nyårskrönika imorgon söndag efter nio nyheterna i P1. På Konflikts hemsida wwwsrse p 1 hittar ni alla 2006 års program om ni klickar på rubriken Arkiv. Ni som har synpunkter eller tips skriv till konfliktsnabela.sr.se eller till Konflikt Sveriges Radio 105 10 Stockholm. Producent idag var Daniela Markvart, reportrar Randi mossige och Gunnar Bolin. Tekniker Erik Westling och jag heter Sam Kapadia. Gott nytt år önskar redaktionen på konflikt och på återhörande under hela 2007.